«Хто це сюди і як?» «Тут багато хахлів, мусимо йти на зустріч». «Офіціянтик коректний, аж непристойно». «Українців пробачте?» «А гіпшанці тут є?» «Є, але не заходять. Добре, пане, вас кличуть». «Попург, знаєш, що ми веземо?» «Цукор братньому народу Чечні». «Нє, браток, ми веземо зброю, зброю і шприци. На продаж, ясно». А чого ви мені це кажете? Можу вмерти, тобто можуть забити будь-який мент, свої і можуть, істину бля речеш, вип'єм. Пипко вже тепле, та що булькає у згадує, як то було там дома, тоді, виринає пруд, сніг, ауріка. Верхи знають, верхи хочуть, і ми можемо. Січеш, як буде все добре, будеш мати свободу. Смерть – також свобода. До певної міри – так. Але ти не квапся умерти. Умерти завжди встигнеш, вірно кажете. Йо. Якщо щось зі мною, тоді ви так само шануйтесь, Від цього ніхто не вшанує. Та квапити справді не варто, я знаю. Моя жінка слаба, вже нічого не може. Ніць абсолютно. Але й вона не квапиться. Жизнь – це хороша штука, говорить. Хороша? Але для кого? Для неї, що навіть смоканути не хоче, мушу шукати в тюті. А як тюті нема, то в стрешній поперешній, да. Бо їй що, доб і дибля, три у долонці, і будь, бо краса вірності, чуєш собача, чуєш, не перетравна. Ти колись виносив судно з-під когось, ні і не треба, вибач, та накипіло веріш, звісно, давай вип'єм. До пива додали вина, бича кров, як сече. Так от, якщо зі мною щось перебираєш команду на себе, їдеш, а там зустрінуть. Хлопці знають, нащо. І то правда пішли. Ой на городі два дубки. Ой, на горі два дубки. Один дубок «Правда» волочився піском. Та що то? Ділові стосунки. Хтось чогось від когось хоче. Що хоче від мене він? Я ж від нього нічого не потребую, Тільки бачити очі, лице, говорити смішне. Тисну крапку дзвінка. Прочиняй кобіта. О, прошу, пана, добрий день. А Мар'ян? Він за комп'ютером. О, привіт. Шорти, маєчка. Голо тут навкруги. Ти спартанець? Засранець. Мама так мені каже, як я і допечу. О, цікаво. Вісма. Хочеш у інтернет? Ні. Я все по-дідівськи. Біле перо, атрамент. Золотий каламар. «Келих п'янкого вина? Ні, вина я не п'ю. Принципово? Та ні. Люблю горілочку з холоду. О, я не знав і приніс. О, кладу на стіл до комп'ютера бокату пляшку вина. Нічого, мама моя любить. Про тата я не питав. З мамою ми домовилися про щегули. На прощання Мар'ян дав мені зужит віршованих п'яс, і я щасливий подався». Підполковник Козлов щось писав коло широкого, як пащека Пантери стола. Він уміщався за стіл того коло стола, писав листа до товариша у Чечню, мав до нього до справи. Мірче зайшов у роззявлені двері, одна завісо вже холіталась, як муха на павутині. Здрай желаю, я занят, не пойняв. «Вибач, Мірча, я пишу. Може, тлустий роман? Досить з мене роману з тлустою. Забагато гімна? Ага. Булька, я. Кому? Товаришу Чечню, товаришу генералу, полковнику. Обскакав. Та ні. Ми ж десь уже у штабі дивізії, певне знову ці зов п'ятірнею тремені Пусте. Чижова уже зняли. Та ну, учора». Ти не читаєш полкове знам'я, та немає коли. Що нового, кажуть, хтось має їхати, де у Чеченію? Йо, так, але ти ні. Хто Верещак? Верещак?» «Верещак його блять з гною у тому Чечні, у тій не придирайся до слів. Мір ще один з усіх міг так говорити з козлом. Починали з ним ще на землі Франца Йосифа, там за статутом не є. Тютя ти, си лише тобі. А що, і ти знаєш? Та, найвостанніший горобець і той знає. А, йо-йо, а мене до п найзнає. Отак, да? Знаєш, що той верещак тут утнув? Мав і тут на столі, знаєш. Заловив карамана де? Ге, мало яйця не відірвав. І що рвати? А є? І красавець собака сам би трахнув, та ну. Я не стих, ти же знаєш, та наче, наче. А що, кадігроб теж не знаю. Та все може бути, від такої кури всього можна чекати. А мудачок її, чуєш, погладшав, обнаглів сука, та ну. Точно, вимагає дачу і вище звання. Ти бано ну і що? Що? Відправлю в Чечню, хай собі там заробить. Це вєш, правда? Ага. А ти її любиш? Я її трахаю. На здоров'я, маєш справу. А то ж, хочу махнути в Канів, у родну Хохлому. Хохлому? Тиждень там викрою, хоч і тяжко, не більше, і не надійся. Я надіюсь на більше, хоч би місяць. Ого, йдеш в другій партії, знаєш, Мірча напружив лице, кров ударила в мозок, Мірча знав у Чечню, що це значить, це все, все біде шкереберть, мусиш, скільки до пенсії, рік, от рік і добудеш, добре.